שלום לכם ילדים. כולנו רוצים שבעזרת השם ייבנה בית המקדש. גם אתם רוצים. שהקדוש ברוך הוא יביא את הגאולה. אבל בשביל זה צריך לעשות משהו. היום הייתי רוצה לדבר על אחד הדברים החשובים ביותר שאנחנו צריכים לעשות. והדבר הזה הוא להיות אדם אמיתי. להיות דבוק לאמת. לא לשקר, לא לרמות. להיות אדם אמין. כי אתם יודעים שמי שמשקר, מי שלא דובר אמת, במשך הזמן אנשים רואים שאי אפשר להאמין לו ולא סומכים עליו. ובמשך הזמן הוא גם מבטיח ולא מקיים, וככה אנשים רואים שאי אפשר לסמוך עליו. לאחר מכן הוא מתקלקל יותר והוא גם נשבע לשקר, ולא מקיים את מה שהוא מבטיח, לא מקיים את מה שהוא נשבע. ולאחר מכן אדם כזה יכול לגזול ולגנוב. ותדעו לכם שירושלים חרבה, אחת הסיבות שירושלים חרבה ובית המקדש נהרס, בגלל שפסקו ממנה אנשי אמנה. אנשים שלא היו אמיתיים, הבטיחו ולא קיימו, אפשר היה לסמוך עליהם. ותראו כמה הקדוש ברוך הוא נותן לאנשים שעומדים בדיבורם. וכך מספרים לנו חז"ל. הייתה פעם נערה אחת, בת אחת, שהייתה הולכת לבית אביה. היא רצתה לחזור הביתה ממקום רחוק, והיא התחילה ללכת לכיוון בית ההורים שלה, והיא טעתה בדרך. היא כנראה הייתה צריכה ללכת דרך מקום שמם. אולי דרך יער, אולי דרך ההרים, וידעה פחות או יותר את הכיוון לבית ההורים שלה, והתחילה ללכת, והיא לא ראתה שום עיר בדרך, ושום כפר, שום יישוב, והיא הלכה ככה חצי יום, בערך שש שעות, ופתאום היא הרגישה שהיא צמאה. היא עשתה טעות שהיא הלכה לבד. לא היה לה שום בת שליוותה אותה, היא לא הלכה עם חברות שלה. אבל היא שמחה על זה שהיא תצליח להגיע בכוחות עצמה. אבל היות שהיא הלכה חצי יום והשמש יקדה מלמעלה, היא הרגישה פתאום שהיא צמאה. הייתה מאוד מאוד צמאה וחיפשה מים. אבל היא לא מצאה שום מקור של מים. המשיכה ללכת. ואז פתאום ממרחק היא ראתה באר. אתם יודעים מה זה באר, כן? זה חור שעושים בתוך האדמה, עד שמגיעים לשכבה של מים מתחת לאדמה, ושמה היא ראתה חבל עם דלי. הדלי היה קשור לחבל, וכנראה שהיא ניסתה לדלות. להוריד את הדלי ולהעלות את המים, אבל כנראה שהיא לא הצליחה, היא כל כך צמאה, הרגשה שאם היא לא תשתה עוד מה תתמות. החליטה לרדת עם החבל לתוך הבאר. תפסה בחבל, אחזה בו, נשתלשלה למטה, והגיעה אל המים, המים הצוננים והקרים והנעימים. ושתתה, ושתתה, ושתתה, עד שהרגישה שהיא, שהיא חזרה ממש לחיים. אבל אז, היא הייתה צריכה לעלות, וכנראה לא היה לה כוח. היא ניסתה לעלות דרך החבל, ולא הצליחה. ואז היא ראתה שהיא נמצאת שם, והיא פחדה ששם היא תישאר, וככה יגיע הלילה, והרי ההורים שלה לא יודעים, גם אם יחפשו אותה, לא ימצאו אותה. ואז היא החליטה לצעוק, התחילה לבכות, התחילה לצעוק, אולי אנשים ישמעו, אולי ימצאו אותה. אז היא בכתה ובכתה וצעקה וצעקה. זה לקח זמן, ואז היה איזה בחור שעבר במקרה באותה הדרך. אתם יודעים הרי שאין מקרה. האותיות של מקרה, מ, ק, ר, זה רק מהשם. כנראה הקדוש ברוך הוא שלח שם את הבחור הזה, והוא פתאום שומע צעקות, והוא חיפש. אנה ואנה הסתובב כדי לדעת מאיפה הצעקות. הוא בדק שם, אחורי העצים. ואז לאט לאט הוא התקרב למקור הצעקות, והוא לא ראה אף אחד, אבל הוא שמע צעקות. ופתאום הוא ראה את הבאר. הוא שמע קול מבטן האדמה כאילו, קול עמום כזה, תצילו, תצילו, כך היא צעקה.